Тривай, ця історія має продовження. Коли я виріс, опікун повіз мене до містечка. Він хотів, щоб я побачив світ і обрав для себе якесь заняття. Пам'ятаю, того дня пекло сонце, і я попросився у затінок. Опікун посадив мене на ганку будинку, в якому ніхто не жив. І тільки-но ну, я сів на дерев'яний поріг, почув знову отой чудовий запах. Розумієте, то був запах щастя. Обличчя Семі просвітліли, очі блищали. У тому запаху поєдналися сонячне тепло, щільники з медом, подушка, на якій сняться приємні сни. Щось таке, чого я не зазнавав досі. Я б порівняв це з любов'ю матері. Зрозумів, що моя мати дуже любила мене. Я теж її полюбив, дарма ще ніколи не бачив. Опікунові я нічого не сказав, навіть не спитав, хто раніше жив у цьому будинку. Чому? Самі засміявся. Я не міг уявити, що колись писар східних воріт шукатиме чоловіка, про якого нічого не знає, окрім імені і прізвиська. Чому ж ти не розпитав старого краще? Антон насупився. Сьогодні ж піду до містечка. Так швидко, вигукнув Ян. Ми ще не всіх розпитали. Ні, з мене вже досить. Я пробув тут майже три дні. Якби тут жив Генріх, він би обізвався. Мені здається, це не той чоловік, який стане ховатися. На це йому ніхто нічого не сказав. Ми ще зустрінемося, запевнив Антон. І хоч би, що там було, я повернуся до Східних Воріт. Я їх не боюся, мені там добре. Прикро прокидатися в чужому домі і їсти чужий хліб. І на це знову ніхто нічого не відповів. Сорок років Антон прожив біля Східних Воріт і тому залишився прибульцем. У тому світі є люди, які все життя живуть на вокзалі, зустрічаючи і проводжаючи потяги. Сплять на дерев'яних лавках у почекальнях. Все відбувається на очах світків, які тут тимчасово. при світлі ламп, на протягах. Але навіть на тих станціях зі стінами жовтого кольору зради і розлуки є сади, куди можна іноді потрапити лягти теплої літньої ночі в густу траву і дивитися на зорі, що виблискують між листям яблунь. Ці сади то й є притулок, а життя, у якому триває лише мить, а у миті немає місця для смерти. Хто прагне смерти, той покидає сад, сідає у потяг і їде їй на зустріч. Але тому, хто кожен день бачить, як від'їжджають інші, бракує волі до мандрів. Це надто легко. Їм залишається бачити інших, а це майже те саме, що їхати самому. У дитинстві Антон так і не побував у містечку. Хто значить сподобалося б йому там? Жадоба до гарних речей може виникнути, коли ти втрачаєш близьких вітчизну. У притулку не вмирають, а отже власність не має сенсу і стає тягарем. Ледь потрапивши сюди, прибульці охочі відмовляються від матеріальних благ. Це означає, що людині невластивий інстинкт власності, що вона не живе задля того, аби залишити по собі щось інше, крім спогадів. Лише думка має якусь вартість у притулку, навіть не оформлена в слова. Тим, хто не жив у притулку, це збагнути важко. Містечко, як і увесь притулок, створене з думок, несло на собі ознаки умінь, принесених з того світу, очищених новим будь Служило воно захистом від негоди, а не сховком від небажаних гостей. Майстри, що будували тут, дбали, щоб будинки не нагадували в'язниці для тіла і не викликали неприємних спогадів. Деякі з тих будівель мали по кілька сот років. Були тут одноповерхові і двоповерхові, з гострими і пласкими дахами, з помальованими фасадами і різдленими ганками, садочками і квітниками. Здається, все. Щодо Антона, то він не мав з чим порівняти це місто. Та й була то не найліпша пора року. Швидко темніло, і він жахливо змерз. Автома порозганяла всі думки по закутках свідомості. І він так, як казав Семі? Головною вулицею, доки не побачив великого, двоповерхового будинка з написом над дверима «Готель». Такий будинок легко було побачити навіть у темряві. До того ж над дверима висів засвічений ліхтар. Готель – це місце, де зупиняються подорожні, щоб відпочити, поїсти, розглядітися довкола і вирішити, що робити далі, залишатися чи рушати туди, де ти більше потрібний. Але готель – це ще більше нагадування, що це не твій дім, і ти мусиш рано чи пізно звідси вибратися, тому тут рідко затримувалися надовго. Готель – це бліда, жалюгідна імітація притулку, принаймні в очах самотній розгубленої людини,